Destruction, destruction, destruction, destruction, we'll begin. <laughs> jag, tänkte, jag tänkte lägga mattan för dig för vi vill börja spela in mig ah, Okej, okay. ska jag, ska jag? vill någon Vill du? Vill jag? Vill du ha Jag lägger mattan för dig så jag vet att okay. ska sen. Välkommen till Sjögghäst. Jag heter Erik. Ner med mig har jag... Jens. Fråkolska. Är, är du också här? Jag är ju här. Men är du här? här. Hur, hur här är du? <laughs> På en skala. På ett till Sätta. <laughs> <laughs> <laughs> <här> 19 tror jag. Okej, okay, så det vill säga... Vad blir det? Ska jag plocka av någonting här? Uh, oh. mm. här? Jag vet inte, det... är. Ja. <här> Oj! Vad är det det var? Jag, jag, det jag, det var. Det var en, jag tittade på en tekopp när det var. Jag trodde det var en pappersbit men det visade att det var en tepåse Jag är inte om det där. Nej <laughs> det, det no, no, inte right. någonting. Men uh... <skratt> <skratt> Vill du från Sasha Sasha? Okej. Välkommen till uh... yeah. Okej, okay. så här skickast. <skratt> <skratt> Det här är Oskar och... Erik. Och, ja. och... Rosita. Tja, tja. Tja. Så. <laughs> jag gillar inte det, men vi köper det. Nej, men jag tycker vi köper det. Man måste försöka vara lite hipp ibland. Eller Ja. Ja, det är bara jättehipp. Nu kommer alla bara... Det enda vi behöver göra nu är att länka till något klädesplagg så är vi... Känner så här. Alla vi är ju kämpa. Kolla på mig. Den här tröjan, vad säger de den? Pure black. Ja, ja, ja, I, tri i Tribut till Tommy Nilsson <laughs> <laughs> Exakt Vad var det där nu? Det missade jag helt men, uh... Jag vet inte vad det var men det var något sån här gick på ja, Jag förstår att det var sig det var ett skämt Det var ett, ett, ett reklamgick på något Jag tror att det var för AIK det Var det inte för chips? De ville få att låta sådär men jag tror <laughs> att nog att det var för AIK Och några sa att det var för någon choklad med lakres <laughs> Ja men Så att, Men jag tror också på aik Det var ju överallt alltså Jag fick ju en hatt som det stod black Det är bara för Tommy Nilsson Ja, fast jag tyckte det var roligare när det kom en hemsida sen senare på eftermiddagen. Där det var ett pressmeddelande att Björn Schiffs ville byta stil och byta namn till Tommy Tom Nilsson. Det tyckte jag bara knöt ihop allt väldigt bra. Ja. Men det är lite där jag skulle komma till lite grann med det här. Alltså, hur, hur, för det där var ju som sagt uppenbarligen ett skämt. Som blev en jävla, jävla stor grej. Folk blev väldigt arga Jag såg, det är då jag brukar skita Twitter en, en dag bara När det blir så jävla Alla är hashtag det, det, det, det, det blir en hashtag Det blir en, en shitstorm helt enkelt Exakt um, Och jag förstår inte Sen, sen visste jag bara skäms så alla bara Jaha Kul Okej okay då men Så, jag, så, här, så där, där kom din första grej Första april måste bli ett helvete nu för tiden här, För att alla är så jävla snabba att bli så jävla arga Och känna sig whatever över saker när Det mesta kan ju vara ett skämt första, första april var en stor besvikelse tycker jag, för det, Nu för det konstigt Första april var en stor besvikelse för mig För när jag vaknade den dagen och satt, liksom, jag, jag läste tidningen på internet Så när jag öppnade min tidningshemsida Då stod det där Det här var aprilskämten för i år Allting spoilades liksom stunden jag vaknade Det var lagom kul Och de, liksom, de spoilade till och med sitt eget skämt Direkt. <laughs> ja, men du såg ju det, party, jag lade upp det på partygården. Jag älskade det för jag såg det. så. på sångården. Ja, men det var ju handlar Jag ska med vem jag är sen. Så jag bara säger, all right. Uh, vi, um, vad, jo, um, uh, vad skrev han nu? Så, ah, jag upptäckte jag jag, jag jag tänkte jag hade en biljett jag fick jag en så jag slappade av på tunnelbanan. Svara, ah, nice. Han skrev jag bara april-april. Jag åkte inte till tunnelbanan idag. <laughs> Ja. Yeah. Ah, han är en så skämt Det blir roligt när det är han på de bästa för att det blir ju så han ja, uh, med kan du vika ner skärmen? Ah, sure. Ja, jag tittar automatiskt på den. Okej. är okej, okay. okay, du får titta på skärmen. Ja, men jag tycker inte om att titta på den för jag blir distad här. Det förstår jag. Det är liksom det här är anledningen till att jag inte fick så bra betyg i grundskolan att det finns han skulle bli så speciellt bra pilot om man skärmar hela jävla hela... Bara, nej, jag funderade faktiskt på att investera i en flight simulator så det, det får vi se. Hur okay. kommer det att gå med GPS:en då i taxin? Nej men alltså jag går inte. Vad skulle jag göra? Fuck down to Denmark. Det måste du se det. Nu ser det ju inte noll. Oh shit. <laughs> Ursäkta, är det okej okay om jag tar ner GPS:en? Jag vill att bli distraherad av det. Det kommer då kommer fall bara oh, absolut. Jätteroligt. Är det lite kramarna? <laughs> ja, ah, precis. Mm. Ah, uh, ja, jag vet inte jag såg ingen rolig första april. Eller, ähm... Nej ingenting, jag upptäckte ingenting Alltså väldigt många i och syfte skrev saker som typ, Alltså jag, jag, jag gillar inte när folk ska mig så gör inte det okay. Jag blev utsatt för världens bästa Av någonsin Det är nog ett av de bättre än de som har varit utsatt för uh, För de som är insatta i det <coughs> Alla som har spelat Half-Life 2 mm. Vet att det finns uh, två expansion pack. Det ett som heter Episode 1 och Episode 2 och att i slutet av episod 2 Du liksom bäddar dem för att det ska komma en trea Och det här spelet släpptes 2004 Så nu släppte Äntligen Valve då, Som har utvecklat spelet på sen hemskt att nu kommer äntligen episod 3 Bara yes Och sen klickar man någonstans och dyker upp en slåskilt med bara psych <laughs> Ja kul ja. <laughs> uh, jag, hade jag vet inte Jag hade hoppats på Nej ingen, alltså, um... Jag kan inte gå på någonting jag såg igår som var det minsta... That, alltså, nej. Det var liksom... det Afton Law liksom en video på typ Ja, typ jag vet inte vad det var, men det var mest folk som gjorde illa sig. och så pranks, som inte var speciellt pranks. I de hade upptäckt liksom fail-compilation 2009. <laughs> de byter fail-blog på länken, eller Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <Men, laughs> <but, laughs> April, April, mm. vi tycker inte alls att det här är bra, <laughs> bra nyheter. <laughs> Jag såg en länk till någon lokaltidning där de hade dragit ett skämt med en snubbe som poserade på fyra olika babybilder med fyra olika kvinnor och fyra olika barn. Ni vet, det brukar finnas en sån här sektion i tidningar med så här välkomna till världen. Och så var den en intervju med den här killen och sa, hej du verkar ha varit produktiv. Och han liksom så här, då skulle ha svarat på de här frågorna att... Att han hade haft en väldigt vild svensexa Som hade gått över styr Och att han, inte, att han aldrig blev gift Men att han har blivit pappa fyra gånger eh, Och det var ju så här, kanske inte världens roligaste Men jag tror att väldigt många såhär, som satt och läste Själva lokaltidningen, om att tänker äldre personer Någon satte morgonkaffet i halsen Av att såhär, se hans ansikte såhär, På fyra olika bilder Var han så ful? <laughs> ja <laughs> Det var är väl liksom alltid Folk är så att jag tror but... det är det, jag tror det är det, folk är rädda att någon mm. ska trilla upp eller whatever. Det är ganska fascinerande överhuvudtaget hur illa folk tar. över sig någon? Ja, jo, det tycker jag också. Uh... Men nu är många grejer bara så himla tråkiga, inte genomtänkiga. Jag vet att lokalt är i Örebro, typ av snabbt som att... Och skulle måla en byggnad orange liksom. Och bara, men det är inget, krasigt, här... <skratt> ja men det är ju liksom. Ja men det är ju så riktigt så här, <skratt> så här <skratt> Wow, liksom. <skratt> man bara väl tänka till liksom. jag, inte, men, men, jag, jag är en populär, över Jag var ihop på Facebook under för hela för, för, förra året för, för, för, för, för, för första april. kul grej. Det var inte jätte det var inte så här ha <skratt> whatever. Skoj. Det var framförallt hennes idé jag tror hon vill gifta med någon Däremot så märkte jag folk som aktivt tog gill upp uh, som jag kände. Och jag bara säger varför varför tar du varför varför tar du vadå varför? <laughs> så här. och så lite samma så jag tycker inte man ska ta någon bråd seriöst på Facebook eller Nej. inte? Du tar en buts eller vad far? Jag säger vad fan det ska man. Jag menar äh... du har uppenbarligen inte eller ja det, det är kanske det du har gjort eh, veck eller månader innan ett riksdagsval på Facebook. No. Wow. Ja, yeah, fucking hell. <laughs> fucking hell. <laughs> ja, folk tar sig alla Alltså samma sak som folk, så här... Ja, jag har råkit ut för det här flera gånger. Och senast var... När... Uh, någon uh, vän till uh, Åsa tror jag var i på honom. Uh, på grund av något skämt som han inte riktigt förstod var ett skämt. Och okay, jag tror inte den logiken. Men i inte ett halv skulle jag aldrig... Jag, jag skulle inte, om jag var i på honom skulle jag, skulle, jag, skulle jag prata med honom om det, eller... Säga honom att inte bara en och göra en så här få ni Facebook Facebook kommentarer någonting. Mm. Jag, jag ska inte göra så. Det, det finns jalla fåne som gör saker. Men det är väldigt många som är så de tror absolut allt som står helt på allvar och man ska fucking hålla Även Jag vet inte. Eh? Eh? Eh? Eh in dig. Så när vi väl med Jag har jag så. Inte det där. Ja. Ja, det är det var alltså jag jag blev lite jag blev i typ så här 10 sekunder för John Berman på lite grejer igår som jag trodde innebar att han skulle vara med i. Alltså 50 år. Ja, det har varit skog men jag trodde det är väl ingen spans. Men uh, 50 <laughs> års uh, fyr nu av Doctor Who uh, mm. Men det var inte det, det var någonting annat. Någonting annat. Så, att, uh, eh. så det blev ingenting där heller. Det var hela hela grejen bara besvikelse. Vem är det här? Uh, jag förklarar, det, det är en lång historia, jag förklarar en annan gång. Så. Jag behöver veta typ nu. Dra, alltså, dra okay, den, jag kort, ska, den korta versionen. Han spelar en karaktär i Doctor Who. Hult. Ja, det förklarar saker. Där går Det var helt tillräckligt förklaring. Där går du behöver inte veta mer så. Jag vill inte veta mer än så. <laughs> Nej, okay. uh, jag gillar det där. Vi sitter på ett kaffe och vi har lite några roliga tv-skärmar här. Där är det någon fake brasa som. Ja, en bra browser. Det är en riktig bra som som har på. Hur många, jag undrar hur många frames den här brasan faktiskt är. Du vill räkna. räkna. Ja, nej, men alltså det, det är väl någon GIF eller något sånt här som de bara lopar om och om, om, om, om igen. Annars skulle man så småningom se någon springa. Det måste ju vara det bästa som finns med alltså att film har blivit digitalt. Tänk när man kunde köpa sådana där på VHS. Här, här, här är det liksom två timmar av lågupplöst brasa som du kan spela ett antal gånger. Sen så börjar den bli liksom brusig. Ja. Det var det sämsta format för övrigt Vi hade ju en sån faktiskt <laughs> VHS med vi <Ja. laughs> Det blev såhär ränder liksom ja. det, det var ljudet också ja, man ska, nej, nej, min spell, Av klar. gammal VHS Eller av brasa <laughs> Eller båda tillsammans kanske Det gällde de här VHS gamla maskinerna Om man tryckte på eject Att det lät som att stackars maskiner Var tvungna att göra något sånt jätteansrängande För att få till liksom Ja, ja. Här, man trodde att den skulle dö varje gång Ja, det gjorde hon det Och den tog bandet som man hade ja, gissland. I sig Ja, den tog Som mm. man var... fick så här, klippa Ja, Rensland. klippa upp eller klippa, klippa av ja. Så liksom, Det var ju ändå bra på ett sätt För man blev ju inte taggad på att stoppa i sitt favoritband När man visste att den skulle dö snart Nej. Så man som bara till att se dåliga filmer Hur är det bra? Ja, då fick man lite variation i alla fall <laughs> När man har en ny video, då kollar det man på sin favoritfilm Det är en sån här. Ja, det är en sån det jag den kan man köra Okej Jag visste Okej Vadå? Jag hade en VHS-spelare där man kunde vända på bandet Så man spelade in på båda sidorna av det Ungefär som man gör med ett kassettband att man har en oh, det? Sida. Mm. Så gammal jag Och jag spelade in rosa panter på det Och då inte den tecknade versionen Så oh, gammal, gammal jag Hur fan funkar det? Ja, jag vet är inte Du om <laughs> <laughs> Vänta, vad heter det? <laughs> jag tror, det här heter något speciellt Det är typ bara vanlig Tape recorder Nej, uh, det vet jag <laughs> Supervideo super Nej, heter vad heter det Det var S-video Okej okay. Eller What? det är liksom en porraffär <laughs> Porrfilmsbutik, S-video uh, Ja <laughs> Som ligger i en som i Sundbyberg Allt ligger i Sundbyberg det är alltid lika kul när man åker in mot stan och man ser den här Santana där Solarium stället. Ja, de har tagit bokstäverna från. Det är samma typsnitt och samma färgbokstäver som Indiana jones loggan. Santana. <laughs> <laughs> yes. Det är ju kul på många sätt. Santan. Ja, ja, ja. ja Santana. Santana. Carlos Santana. Hur kommer Carlos in i bilen? Ja, Santana, en... Santana, ja, ja, ja, Santana. Ja, jag fattar. Det var det jag tänkte först. Men Carlos, han är inte så. Ja, men de brukar alltid spela så här lite -musik, liksom. Betyder exempelvis. <laughs> Betyder inte Carlos Kulor? What? Kulor Santana? <laughs> Balls are tanned, liksom. Det verkar väldigt. <laughs> jag, jag tror inte det med menar. Jag tror inte det heller, men det är en extra, liksom, uh, derivat av ordvitsen där. Men derivat, jag tror inte att det gör det. Anvanserade ord. Ja, väldigt avancerade ord. Jag, så när, så när jag... jag tror inte ens att Carlos betyder kulor, för det är... Jag pratar inte spanska. <laughs> Alls. Alls. Kan du säga någonting? The smell of milk. Nej no, men okej, okay, men kan du säga någonting på... Du kan inte spanska alls. No trabajo. Jag arbetar inte. Och donde es la zapateria? Vad är skomakan? Jag har inget jobb med mina skor är trasiga. Nej, det kan jag inte säga. Nej, men i storhet kan jag inte säga Jo, Jag vet inte. Säger man mig? Är det positivt? Mi, min Misapatos Es Misapatos sapatos Misapatos massiv. Min sapatos är kaput. <laughs> jag vet inte någonstans. Jag kan i alla fall tillägga mig spanska för att kunna föra normal konversation. <laughs> så undervinna <laughs> lägger... ja, då. Så, jag, jag så vet inte. Mann som frågar. No, <laughs> <laughs> jag kan ibland väga till skomakan och sen gå in där och fråga eller i alla fall antyda att jag vill ha jobb. jag, jag, jag kan jag, gå in och säga jag har inget jobb. Så är det upp till honom om man tar det liksom som ett konstaterande bara eller om han förstår liksom undertonen jag har inget jobb. Ja, okej. Okay. du du så det är Därför därför det därför har du inte ens jobb att tag De brukar bara gå in på olika affärer och säga, jag har inget jobb alltså I då. alla fall de spansktalande <laughs> alltså, så, ja, jättebra de, vad fan, right. jag jag, jag, sig, jag kan ju faktiskt kombinera dem runt gå, gå till eller fråga någon prata de är slassa och då säger de, ja eller något sånt där som antar betyder där. Eh, och så går jag in där och säger, jag arbetar inte. <laughs> vad säger du då? Du kommer inte att skrätta, eh, nu går det <laughs> <laughs> No trabajo, Dónde es trabajo? Var är arbetet? <laughs> alltså, <laughs> <laughs> jag har ju inte att arbeta, var är arbete? <laughs> Osäker på ja, dramatiken med det är mer ledande, jag tror Det kan inte misslyckas Nej, jag kan le lite såhär Klurigt i slutet De Jag kan säga att jag är i himlen också men... Jag såg i man Jag såg <laughs> uh, Så du, du kan nästan till mycket för nästan gå på en dejt på <laughs> Ja, alltså, det, men jag det. Ja, alltså men jag inte se något riktigt attraktiv förutom att jag är hemma. Ja, du arbetar inte du har uppmanar ni Om det om det finns några som lyssnar på detta som är spansktalande som skulle vilja gå på dit. Men låt så vill vi jättegärna gärna ihop oh, ja. upp där och uh, spela in det. Oh, yes. <laughs> vi skulle säga kan du svara vibben om så du Jag señorita. Yo soy trabajar. Jag vet inte, jag är arbetare. arbeta. Arbetare, Tramperskär. Tra... Så du blir. <här> jag är att arbeta. <här> jag är arbeta. <här> det, det, det är liksom som, som, som man, jag, Det är som en annan version av Judge Dredd I am work. <här> liksom, ja. Jag vet inte om det här alltså. är. Ja, precis. Skulle jag funga på dig på. Okej, okay, skulle Jag är tysk. Om du men pratar du med någon. spanjor. Nej, nej, men jag tänkte med någon som pratar <laughs> ungefär det här nivån på svenska då. Jag går arbete. arbeta. Jag går. Den skummar. Jag, jag är i den. <laughs> Alltså, jag är ju sånt på den. <laughs> jag är himmel. Det, det finns ju. Det, det, mm. uh, om du kan göra det där med. Ja, har, har du ett svärd så du kan. Du har, nej, jag har ingen svärd då. Jag med. har en liten kniv. Den kanske. från. Var är det. <laughs> nej. Det är, det är så stor. jag är himan uppe <laughs> i vinden. Ta om ett trejär. Jag är så himan. Jag är så. La pue. <laughs> El pueblo es roja. Vilket Rojos. <laughs> Folket är. Nej. Pueblo är väl folk. Nej. <laughs> Oj då. By, By? Okej, okay, byn är röd <laughs> Du kan även säga no <laughs> uh, fu, fu, matta kan jag säga också Det lärde jag mig genom att bo på Lappis För det låg ett cigarettpaket På vägen till universitetet Så varje dag passerade jag det här cigarettpaketet Och jag såg liksom, för dag, dag för dag så blev det Blekare och blekare Men det låg upp med texten Fumarmata Varje dag i alla fall Jag tror att det är spanska och det betyder rökning dödar <laughs> Det kan vara mänskligt också Fumar är ju... Jo, men rumänska är också latinspråk. Inte för uh, att rumäner skulle sätta en sån skylt på sina cigarettpaket, men ja. Uh. Jo, jag vet ett tillord uh, som jag fick med Alessandro. En snövd som vi känner som kan svanska uppmärkt. Uh, Foyar. Det är ett trivknulla. Typ ja. <här> skolan. Nu försvann liksom all oskyldighet från min spanska. Det kommer jag att att jag är en liksom utlämning som... Bara vi tänker på en sak Jag är Skor. <laughs> Och sen tar <trappar> jag fram kniven <laughs> Jag tar fram kniven och får grepp arbete Och sen säger du nofomar Och så går det du därifrån Rökande sponsrade Du är hemen Jag ljuger stoppa. också du. <laughs> Nej men, alltså, nej, men du, de ska inte röka Du röker Eller det är nofomar därför du går därifrån Fan jag kom just på Jag kan nog lite fler ord okay. Servo Slav Okay. Du är ist servo. Varför är du här? Jag vet inte. Det är liksom ord man plockar upp. Där <laughs> du var. Det? Du är en slav. <laughs> jag är <till> män. <laughs> <laughs> ingen man. Ingen rökt inte. Servesa? Vad är det? Öl. Ja det kan du det också. Vad ja. säger ja, du? Jag kan för det, i alla fall. Jag hade respektabelt undfrågat i alla fall. Fast jag, jag, vill liksom så här, jag vill se så här jag, jag, vill, jag vill att det här ska hända Jag vill någon ska höra av sig som typ bara, Fast ingen kommer att höra det som bara kan spanska I för sig vill inte Men någon med... som känner någon som bara kan spanska Så jag, jag Så jag, jag Så här, någon, Om det finns någon spansk Eller någon som är från Deep Spanien Eller whatever som lyssnar Kanske har en tjejkompis som har länge sagt Fan vill jag väl träffa en kille som inte har ett jobb Och en kniv <laughs> Så Tror ni med? De har ju med en mexikansk gangster i västern eller där. Utan pistolen. Det är skönt om vi ska fixa spons från Escubar-stoler. Det stämmer ju. Trots att de för oss inte Yes. Hur kom vi in på det här? Jag vet inte. Jag tror att det här kaffet stiger mig till huvudet. Ja, det blir jag så. Jag har lite lyssna frågor alldeles strax. Jo. Till Dr. Schmidt? Nej, till oss. Ja. Uh, ja, Vi kan, vi kan uh, göra en annan grej, vi kan ta det i slutet. Så, det är ett par frågor som någon här, uh, hörde av sig till mig om. Så här, det var kul att ni bara för höra vad ni har att säga om det här. Uh, Första frågan är... Uh, om, uh, om, du, om, någon av, om ni fick välja liksom, val för actionhjälte som ni fick... Ni, jag, ska, jag vill vara den här killen, jag fick plats på någon, vem skulle du vara då? Actionhjälte eller alltså skådespelare? Det är så en särskild alltså, alltså karaktär. Ja, Vad heter han i den sista Actionhjälten? Jack Slater. Det är väldigt meta, för han är en karaktär i en film. En karaktär en karaktär. Förstår du hur djup jag är? Du <laughs> får <laughs> Det var du att säga. jag sa att jag sa att jag, varför... jag sa <laughs> Jack Slater. Ja. Eller att jag sa att jag sa varför? Berätta. Därför att han är på mars Ja men alltså det är någon av de här Arnold-karaktärerna från 80-talet Och tidigare 90-talet De är ganska balla faktiskt Men uh, okej okay. Varför de är balla? Kom igen det är actionhjälter var, man... va... Nej jag gillar karaktärsljupet <laughs> I Arnold-filmer <laughs> Jag menar actionhjälter överhuvudtaget Men skulle man vara liksom jag vet inte. Rocky Okej okay, okej okay, Rambo där finns det lite karaktärsljup i alla fall. Det vill jag fälla i skogen och jag... <laughs> jag vill inte vara den, han Han är bara tragisk. Okej, okay, jag var alltså. så. bra. Så, so, Hauser eller Jack Slater? Ja. Yeah. Möjligtvis. Slater. Mm, the Man with No Name, om man kan räkna honom. Ja, det är klart. Blondie. Alltså, blondin. För att förklara. Det är Western-theologin, alltså den här dollar-theologin. Ah, okay. Den undergår den fula, för en halv dollar för. Vad heter de till för lite mer dollar? Nej, den sista filmen är... <gör> lite mer dollar. Ja, men den heter For a Few Dollars More. Det <gör> For a dollar är det första. Ja. Andra är för For a Few Dollars More. Den ah, sista är den under. Inte för lite mer dollar. Vad heter den på svenska då? <gör> jag vet inte. Jag ja, men, <gör> den heter något sånt. Det var oss för... nej. <gör> det är kul för den, fil <gör> den, den filmen är det ju... Um, uh, det är bara uh, Clinton och... Vad heter han som spelar andra killen? Det är två människor som inte dubbar. Alla andra är dubbad att alla, alla andra st statistiker ja, ja. från är det ja. Jo, oh. eh, vad heter stekplisken? Ja ah, okej. Okay. Du får du ser på att höga bara. Don't matter man. Jag, jag eller möjligtvis McCready Du har massa idéer. Där var, där är det. var Jag kommer på jättemånga i med tänker men alltså, får för... ner lite till då vem ska du, Nej, då, du kommer på alla som kommer till på någon men äh, jag tänkte först när att hade varit Oh, uh, nej, inte där men... igen vi har aldrig tagit det. <laughs> <laughs> det var bra. ta <laughs> det, <går laughs> det <har> någon gång. <laughs> oh. Varför är det så jobbigt? Jag tycker om om supereltans. Nu är en Nu är du där igen med den <här> jävla rösten. Jag <Det> låter inte <här> ens sådär. Nej, nej, jag är inte. <här> <här> <här> nej, thank you for Jag låter Ja, ja. Nej, men jag tror att jag skulle vilja vara Iron Man eller han. Ja, han är vi snackar om det länge. Du vill ha en Powersuit. Ja, ja ah, det är det. Ja, oh, han, han har ganska mycket pengar. Uh -huh. Han får ligga rätt ofta. Uh -huh. uh, han har, han har polare med... <laughs> <inte speciellt, laughs> ja, han han, han polare sin dator. Har han ens någon ja, svaghet, den karaktären? Alltså i stort sett förutom att när, alltså, när han inte har direkt en på sig, så har han en hel dräst i sig. Han är alkoholist. Det är Well within our wheelhouse, <laughs> som man säger. <laughs> There we go. Ja... Uh, uh, det är väl samma sak, alltså, jag funderar på att om man slänger med sådana med bilden så blir det lättare nästan Men jag vet inte, då har du tagit Iron Man, det är svårt För det är slå också, men det är dumt Altså Alltså, ja Men du är ju Batman mm. Nej, även då är vara Batman, det har varit verkligen jättejobbigt Han är... Vi skiljer på superhjältar och actionhjältar Okej, okay, vi kör bara actionhjältar då, okej? Okay? Yes Okej, okay. förlåt <laughs> Annars känns det som att alla kommer komma in på någon Marvel-karaktär till okay. Förutom jag Oh, okay. That makes me a better guy. <laughs> no, for Mark. Uh, <laughs> <I'm> a Terminator. Oh, <laughs> <laughs> ah, so yeah. I like robots. Fair enough. Oh, yeah, you can power <laughs> suit a <the> robot. Last time you power skeleton, sir. But I think sure, like in length, so it's better to be in non-stop fight. It's better to a Terminator than to be Iron Man. So you're going to own Terminator. Nej, det... Ja. Det bara går runt och ber om folk kläder då. Alltså, <laughs> <laughs> gä. Okay. Uh... You forgot to say please. <laughs> <Just>. <laughs> ja, jag vet inte vem jag ska ta då. Bondräkt, Vad är sa du bond? bond, vi? bond. Vilken? Ah, nah. uh... Ja, Men det finns många olika bond. Jag vet, men uh... det finns donkey bond som är den senaste den uh, uh, <laughs> okay. The, är Craig Bond no. Som egentligen yeah. är bara en gorilla typ. okay. uh, de, har, de, de har ju försökt liksom måla upp Hur Bond egentligen skulle vara Om han var på riktigt <laughs> Du pratar du som jag mobbar dig <laughs> <laughs> Nej jag mobbar inte dig Jag mobbar, jag, jag vet inte, jag mobbar ingen särskild to, mobba, right. Jag mobbar bara någon, någon ah, men, Nej, men, okay. men, alltså, eh, Det finns den Bond Sen finns det lite mer Stylish Bond ja, Jag vet inte, jag tror mer sån kommer Nej, nah, Jag vet inte Fair I mean, enough, de, de, de okay. se, jag, det är okej. Karaktären i sig verkar vara rätt skoj i sig. Förutom han verkar inte så kul. Nej, han har bara bara samvetskval. Han gillar inte sin grej. Alltså det borde vara Danny Glover som spelar honom. <laughs> <laughs> <laughs> så, så, så att han kan <laughs> dra den där linen, I'm getting too old for this shit. <laughs> det är jättebra man, så, där att ha så här, när de försöker reboota hela serien, att karaktären är jättetrött i i början. Ja, precis. <laughs> okej, Martin Riggs från Little Weapon, han har ju kul. Det är Mel Gibson. Han yes. jobbar. har inte sett någon filmer. Eller det du, var väldigt länge sedan. Då borde jag göra det. Det känns mm. som det skulle funka. Ah. <laughs> ja, men han har det kul, tror jag. Inte bara första filmen, sen har det rätt. Nej, inte andra heller. Det är slutet på fjärna film. Dör, alla alla <laughs> runt om de dör väl hela tiden. Bara. Sen måste man Inte. Jag har inte sett de här filmerna. Men, men det är väl ungefär det som hände. Ja. ja, alltså inte riktigt. Det är bara första och andra, egentligen. <laughs> bara <skratt> ja det finns fyra så att det är 50% av okay, filmerna av... <skratt> Fortfarande, liksom 50% av alla gånger han får Shine så, så dör någon I närheten av dem Alltså han uh... Ja det dör, ju folk... det dör ju jävla många människor i de, de filmerna Jo jo men folk som faktiskt spelar roll uh, Ja det händer ju det inte så många egentligen um... han, man, det, Men det är typiskt det upplägget som vi snackar om för, för länge sedan Att det är ju så att innan första filmen spelar sig Så har ju hans fru uppmåning så han mår inte precis bra i första då Sen träffar han ju Danny Glover Och de kommer inte alls så överens till att börja med Men sen liksom, de inte varandra Vem är det som är impulsiva de då? Det är ju... Okej, Danny Glover I'll, I'll nah, Allting done by the book till till börja med ja men sen äh, han säger Han lite. förstår att man kan inte följa reglerna. Jag, jag, jag, jag man... gillar, här, gillar <laughs> så här, så här, så här, jag gillar att säga hela så så i slutet han här. Nej det är okej okay, jag skjuter folk men ja. <laughs> du kan inte skjuta mig igen diplomat. Aha klart visst. Ja, det där ah. det är andra filmen ja. Det är då han liksom får nog bara. Diplomatic immunity så att crypt just been revoked. Eh skjuter man äh, först då? Just det det är jätteförvånande för han, så, jag förstod vart man skjuter då inte killen som han säger, han säger det bara för, för att boosta sitt eget självförtroende För, att... för det, enda som hörde då, är det som hör det då Är som en Mel Gussens karaktär som ligger döende säga, vad fan alltså. <laughs> Så att han kan säga på sjukhuset Du, har du bara bara det till mig Nej, nej, jag hörde inte Ska jag berätta? Nej, vänta, vi tar det. Vi tar det där, inte döende Okej, okej Men jag det var fett Nej, uh, nah, jag kör på bomb, det verkar skoj Alltså de gamla när han faktiskt hade kul. Vilket mer till det bara, mer att se på pappa. Han gör samma sak. Han har hjälpt folk att dra in One-liners. Och slå lite kvinnor. I... Nej, nej, det... först. Det gör man säkert. kommer ja. Connery gör det. Ja. Sean Connery bombarderar. Jag, jag har sagt att jag vill vara Sean Connery. Det du kan vill en liknande konceptet. Det vill George Lacey. Det är det. <laughs> får bara om en gång så får sparken. Ja. <laughs> uh. <laughs> Australian så här. Nej, jag hoppar av. Okej. Okay. Farna. Jag vill jag vill vara jag vill vara jag är Pierce Brosnan han har god. Kalsong bond. Kalsong bland precis. Han ser ut som en kalsongmodell. Ja. Slog mig en gång Han, han slog, slog mig det en gång <laughs> mig. Men det slog mig en gång Att Han ser precis ut som någon som, snabbt, som skulle kunna vara reklam till Kevin Klein Han har gjort det, han var ju reklam för med... det Connery slår kvinnor, chefbrotten slår dig det Han slår sig själv Nej han slår alla alldeles för mycket <här> Roger Moore, var ju han? Han bara Han spelade tennis i är mamma till Roger Moore ja. Han slog henne <här> <här> <här> <här> Där har vi det. Roger Moore slår väldigt speciellt sen, sen Min mamma <laughs> sen, har ju, sen, har ju, sen finns det den där filmen som aldrig var officiell också Det är uh, Peter Sellers Ja okej, okay. han hade det han, han, han, han, han, han, han bra Casino Reale, jag vet inte, jag har inte sett den Nej inte heller Den första Casino Reale från 60 Inofficiella yeah. uh, Från, uh, ja Den har ju typ, här, fått typ här, 3, <snittet> På Jim Deber <hör> uh <-huh>. jag, <snittet> jag, jag vet inte, jag ska kolla men jag, jag tror det var något sånt härligt jag kommer på vilken jag skulle välja som action ja. Jag tänkte på typ Adrian Jones eller någon först, För att det är så här äventyr och så Men sen så bara, nej Och så kom jag på, ja ah, men jag skulle vilja ha mer prylar Och jag vill ju inte välja Batman Eller vi fick inte välja så här typ på det sättet Kanske jag vet <laughs> det Och då tänkte jag så här, ja ah, men någon som har massa grejer Massa cash ah, Nej. Sorry. Och så bara Ja, ah, Lara Croft, liksom. För att det hon har är, Hon har väldigt mycket prylar och hon har ett skitstort hus och hinderbanor. Hon träffar dinosaurier i spelen och sådär. Och i filmerna så bara kickar hon näs. Liksom. pappa är John Voight. Ja, det är också det är en bonus, liksom. <laughs> ja, Hennes pappa finns. är liksom John Voight och har du övervägt att vara Sarah Connor i så fall. Men, ja, för hon har inte så mycket prylar. Säger... Du. Har massa vapen, men alltså, ja men alltså, jag menar frilar som alltså, alltså, uh -huh. ja. Hon har några mexikanska kompisar uppe på som står på den här ranchen och sen en håla i jorden full, verkligen fylld av massa roliga vapen. Har massa vapen, och vapen. Men, men, det var vapen vapen. också liksom mycket. Hon har jag ganska high-tech det high också. Ja på Pandora's ask. Och, och annars inte de kläderna väljer på sig. Alltså ja, annars... det är ju men ja, men ifall, det... ifall jag hade en kropp Jag ska inte vara en sån som dömer ut henne. Alltså hade jag en kropp. Alltså jag bara tänker så här. Så här I men men som hon håller på, say, Tomb Raider, hon ja. hänger ja. runt oh. oh, i tombes. Så där, där keep där creepers saker. Jag trodde allt att det heter Tomb Raider när jag var lite, Eller Tomb Raider faktiskt. Tomb Raider. Mm. Tom ja, men så, så, det är vad är en tomb egentligen? Varför varför <laughs> rider han på den? Nej men alltså <laughs> vad då? Jag skulle inte säga jag bara så jag har aldrig varit så här Nej men jag kan inte bara tänka mig Att vråltajta kläder i något sammanhang Är inte så jävla smidigt Det är smidigt om man ska ta sig igenom tajta till exempel. du tajta modd? Jag läste en, när jag var liten så hade jag en favorit eh, episod av i serietidningen där spökplumpen ska ta sig ut genom ett fängelse. Och då är det några apor som åker förbi på en båt eh, och kastar bananer in genom hans fängelsefönster. Och så smeter han liksom in sig i de här bananerna och glider ut genom det här röret. Och då var inte förrän jag var vuxen som jag förstod hur konstigt det här är att den här penisformade svarta varensen liksom trycker igenom det här röret och kommer ut på eh, stranden. Det är ju allmänt så man, det är ju så man gör att man åker ut i ja, jag fängelser. Alltså, ja. Ursus ja. gjorde så. Ja. Uh, <laughs> hur, hur är det i den här filmen med uh, Tim Roberts? <laughs> Nej, där har han en affisch <laughs> <una> istället. <laughs> ah, <just>. <laughs> <laughs> det funkar också. Han alltså, klätterar med ett hål och sen ut genom det är inget sexuellt med det i alla fall. Nej. nej. Alltså jag vet var till och med om där han Det det nämns ju ut gäng gånger och han klärar ut med och typ så avloppsröret som bara så han kommer det ut täckt i skit Ja, oh. Så Freudist. Ja. Och sen eh, jag vet inte, sen blev han blir glad fram det regnar, som tror jag, <laughs> Han kommer ut så. <laughs> <laughs> så, <laughs> han hörde inte lukta bajs. Uh, oh, Okej okay, yeah. men om, om vi fyra var de här karaktärerna Skulle vi liksom vara i något slags specialliga då? Jag vet inte hur vilken var vi nu <laughs> <Du> var <laughs> <laughs> jag, jag väljer nog Snake faktiskt Okej okay, och jag var Bond kanske Jag ser inte helt nöjd med den här men jag, jag håller så länge Jag heter Terminator jag vet Och du där, är Lara Croft ska... ja. Alltså jag tror att du är den enda som har förmåga att samarbeta med någon Ja Du är den enda halvempatiska karaktären <laughs> <laughs> Han är liksom någon, någon psykopati egentligen Terminator Ja Oh, jag inte lita på Ja, Och Snake han, han är liksom socialt missanpassad Han klarar inte av alltså, Han har chansen att stoppa ett liksom, kärnvapenkrig Men han bara nej, jag pallar inte Jag river sönder det här bandet Som ska skapa världsfredsstället och sticker Eller i andra filmerna han med. Nej, han... Ja just det, då ska han sticka från den andra staden nu. Vilket bra gängliga Vad ska vi aktivt göra? Hur ska det här vara till någon del för någon? Och nej, de är här Det är precis vad Snake skulle Mm. Exakt. should I do this? Varför pratar I mean, han bradar, sure. oh. en sådär? Jag vet inte, han så. Han pratar i Nej, det gör han inte. <laughs> han Det är mer Tomb Raider som pratar sådär. Pratar han sådär där Nej. Jo. I mer mer, mer, mer, mer oh. det än vad han sa. Ja. ja. Oh. Då kan vi se den där igen så den är så jävla bra. Uh, uh, vänta, vänta, vänta. Uh, jag för ja Nej, flykten från New York. Jag vet om jag vill vara machete. Ja. Relation of relief. Nej då, han är Marcel, han går inte eh Marcel har vapen av av kött. med kniven alltså. Jag säger vad såna Ja. Gör mycket shit. Men det... Du, kört <laughs> <laughs> det går för dig. Vad shit i text och så vidare. Men annars är Bride är ju från Kill Bill, men hon har ju liksom inte hon har lite, lite begränsade uppgifter liksom. Hon hon men har du, bara ett mål. Då är typ bättre att gå The Black Mamba. Så då tänker jag att ska vara Kid Beatrix utan att jag ska vara... Nej, men... Okej, okay, då gör jag med bekämpning. Det blir bra. Plus att det får en sån här brittisk... Ja. Vincent Vega som en... Det gör han det. Han har inte så mycket action. Äh, Nej, han, han får action, men... Uh, han ger inte så mycket action. Fast, så har. står och svänger lite. Den värdigaste döden någonsin. <laughs> All right, ska vi ta nästa då? Det var en bra fråga. Det var en bra, jag gillar fråga. frågan. Um, Den där prasslar väldigt trevligt. Så det är faktiskt papper uh, Okej. Okay. Uh, också en weird fråga. Det är inte en weird fråga, men uh, okej. Okay. Du ska åka ut i rummen. Uh, och bo i rymden. Du ska bo på rymdstation kan vi säga. Och du får bara ta med i tre filmer. Vad tar du med dig? Vad tänker Oj. Oj. De rör långa filmer. <laughs> som bara, nej, kommer... de <laughs> rör <rullar. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör sig inte. De rör filmer inte. De rör sig inte. De rör det inte. De rör sig inte. De rör sig en De rör sig inte. det rör sig inte. komma på flera DVD-skivor. Okej, tror du inte du det är Blu-ray? Alltså, vem menar Blu-ray. Blu-ray, blu är bra grej. Inte när kommer till Star Wars? Nej inte alls men nu var det om ingen Men skulle det räkna som en film? Nej, det är väl det det för Det var inte det. DVD-boxar du plockar från hyllan, I den här situationen så får du ta med dig tre filmer ändå. jag skulle ha med mig Amelie från Montmartre för att det är en av mina favoritkvinnor. Och jag har sagt en i alla fall här. Jag tror jag ska undvika rymdfilmer Jag tänkte på 211 För då skulle jag ju till slut Kanske kunna förstå den filmen För jag har sett den två gånger Och jag har fortfarande inte fattat mm. någonting den. Du Dubbar på spanska va? Och du, du, är det dubbar på spanska? Nej, den är <här> <Jättepr> Den <här> behöver inte ens dubbas alltså... Jag hatar den filmen Um, mm. Fan, det är svårt. Det, det var väldigt. Så jag tycker säga att Alien är ju en bra film, men man vill ju inte se den. Alltså, det är sak, Det är samma sak. Den är så här, inte så bra. Alltså, Nej, Alien är bättre. Nej, jag gillar inte men... Det är samma sak. Man skulle inte vilja Alien lyssna på typ, kalla på när man går till badar Nej, i så... uh... Varje gång du är på den här rymdvision får du minst lite ont i och får panik. <laughs> du hör kalla på Alien Chandra <laughs> um, där. Eller hur? Den, den, ska jag med. den skulle jag också ha med. Vad heter den där från... Eh, oh, ja, den är det. Den där med den svarta snubben och den vita snubben i köpcentret och zombies här. Donner? Donner, Donner, den är Det är Donner, originalet. Yeah. Den är bra, den skulle jag ta med. Okej. Okay. Uh, va... Möjligtvis att jag skulle ta med Woodstock. Den är bra. Mm. För det är så mycket musik då. Nice. Jag tänkte också... Jag tänkte but, på de där musikaler... Du har ju även med, med i din iPad där också. Den får du också med. Jag har ingen iPod. Okej, okay, det det? nu har du en iPod. Vad sa du? I den här versionen har du en iPad All musik en jag vill där. på. Yes. Nice. Okej, okay, då ryker Woodstock. Då stoppar jag in den på iPoden bara. Ja. Så kan jag kolla på film på den. <laughs> nej, verkligen. Den loophåller får du inte. Uh, ja, man behöver någon... Kör med det, det är rätt, rätt mycket en feel film i och sig, så att det sig. Är... Jag vet att det hade varit lite bättre om vi hade fått de här frågorna innan. Jag vet Moon. Moon. Moon. Moon. Moon, moon, okay. moon. Har du sett moon? Nej. Aha. Vad tror du om man tar med den till rymdstationen? Jag skulle inte ta med, med den till rymdstationen. Jag, jag, jag skulle bli galen, Jag skulle bli galen första att bli galen. Mm. Vi kan ju fundera på det här, för vi har en till fråga sen när vi right. med, Jag hade en till gång. Jag ville ta en här feel good film. JFK. Och, och så tänkte jag så här. <laughs> Nej, alltså jag filmen JFK Ja, precis, den är bra För den är så otroligt lång och seg Men jag tror att det finns väldigt mycket så här, Det tar väldigt lång tid att se den Och väldigt lång tid att Helt och hållet ta in den Force Gun Jaha, okej okay. ah. Ja är en jag, jag tänkte på här för att jag gillar den musikalen Men sen kom jag på att den är ju sorgligt och jag gråter så lätt Så jag skulle inte må bra om jag hade med den Du skulle uh, nog inte må så bra av att vara ensam på en rymstation överhuvudtaget Till ja, okay, vi slut blir det bara deprimerande Vad <laughs> <så. laughs> som vi säger så säger det vi fyra då Så då har du, då har du det här vad vi all vet Så det blir kul <laughs> um, Ja men jag skulle nog ta med en sån här brasvideo också Bäst, bra. Uh, exactly. Bästa av bra Topp fem bra studier i hela världen. Svarar 20 minuters 20 minuter varje. Ah, det, det kan vara som skiftar man bra så akvarie kvar i. Hitta ner vad det ska jag ta. Hitta okay. Någon film av Trofå, men jag kommer inte på vilken jag ska välja. Och så någon film? Trofå av typ typen. Oh. Oh. Ja. Um... Ja, jag vet inte. Ja, oh, det någon riktigt bra klicksfilm. Nå långa också. Mm, Stalingrad, eller das båt. Boot. Das båtbär. Den, den. är det. Den det är långa också. versionen, som är oh, fyra just. timmar. Ja, ja men bara fan. Nu ska ändå upp med lummen. <laughs> då, då kan man lika gärna försöka hitta något sätt att göra det halvromantiskt på i alla fall. De, de är också i en människor. Ah, liksom. ja. ja, de har också jobbit De har också trott eller fallar? Ja. <laughs> Nej, det är ingen rot. <laughs> <laughs> Och de det. Sådär, nej. Hmm. Är det din första eller har du sagt han? Nej, det, det. Som som som det. Reda, Så chanser. Ah. Chanser um. Svårt. En till då. Nu måste störa någon lång nu. Så då blir det... det Water <laughs> Oh, nah. it's all completely different. Uh. Oh, the room, the room, yeah. the room, the room. I said the room. Yeah, uh. ah, 51st state. The one with the spit tableton. Yes. I think I've asked you that before. But which state is the 51st state in that film? The Skurkenborg in England is the 51st state. Ha? Huh. Skurken there's a meatloaf. Som är filmen. Du menar Robert Paul, Paulson? Uh, Fight Club. Fight Club. Jaha. Mm. Mm. Uh, <laughs> uh -huh. cool. då, då har alla sagt sig det. <här> Nej, jag har sagt sig det. Ja, okej. Men det gör jag inte. Jo, jo, kom igen nu. vad ser du på din sitta. Ja, <här> <här> men vi, och sen Sean och The... Men vi har den här chans för behöver inte ta med Ja, ah, vi fick hänga och titta på ah, varandras ah, filmer, För det försökte göra det är så, att jag är så. Men, men det ändrar det, jag, med andre, med. jag tror inte det var... Ja, men då tar jag med... Jag gillar ju Into the Wild och då skulle man också få se väldigt fina tur och så. Den är ju inte heller helt mutare, men jag tar den. Och sen tar jag med... De 400 slagen tror jag. De 400 slagen? Aa. Är det som battles eller punches? Nej, det är ett slag. Ja, nej. Ha! Heartbeats! Ja. Det, jag vill ge den till mig istället. Heartbeats. Det är, det är inte 400 jag. heartbeats också. Alltså. Nej. det Jag tror att... Uh, no, någon borde ha för oss att byta en film mot åt 13 ifall vi vill ta oss hem igen hur vill så vi kan lyssna. Ja, jag, jag glömde frågan om detaljerna, så kommer man komma hem från den här ja, stationen. Det kanske är det i alla fall. För i så fall ser så är du det... Det är lugnt. Ja, Alltså, så? Okej. Okay. Då, då kan man ju ha med lite feelgoodfilm om man vill <laughs> Shit vad negativa låter <laughs> Så bara om vi kommer hem Jag får kolla på mina dåliga filmer så. <laughs> Nej, jag tänkte, om, man, om man ska liksom anstränga sig För att ta de här filmerna som man kan Ransonera ut dem Så att liksom en film om året Som man åter sig fram emot i nästa år Eller om man bara vet jag kommer vara fri evigt Då kan man lika gärna liksom ha Death Boat Directors Final Edition Liksom Blade Runner är bra kom. Ja Blade Runner skulle jag kunna lät med För jag har fortfarande inte riktigt lärt mig till tycka jag vill verkligen till om <laughs> Så jag kände att du med ja. någonting Så jag förstår inte riktigt ja, <laughs> det, det är den enda filmen som jag faktiskt känner som att Det finns enorm potential att tycka den ja, Men den jag har inte riktigt kommit dit än Okej Då är en sista um, Hur långt långt? 44 44, fyra. är det? Ja, då kör vi, då kör kör vi, oh. Oh. Är, ja, Fördelen med att så där är att ingen behöver köpa el <skr guard> Nackdelen är att ingen behöver att köpa el Att man blir inte elf. så jävla kreativ i slutet mot programmet också All right. um, Det är lite synd det ja, du blir kreativ? Jo, jag är kreativ men inte så kreativ som jag skulle kunna vara Om du var full? Ja, nog. Någon hörde här, där är det live, här. Det är inte live och ser jag inga här. Det var inget. Skring från vloggiet. Nej, nej. Oh, jag vill inte ha hotkade. Fireball. Nej, jag vill inte ha alkohol. Jag vill inte ha faktiskt egentligen Okej. Okay. Du har 24 timmar kvar innan. Jag vet uh. <laughs> okay. så, så, så, är helt säker på Jag vet inte. Okej. Är mitt nu? Ja, jag säger alltså, det. ja. Det tycker jag. Det skulle jag faktiskt. Jag menar bara. Jag var inte klar än. Men, alltså, jag, tror, alltså, jag vet inte om man, om man menar sig innan man, innan man själv dör eller om alla, innan hela jorden grunnar. Men vad ska man göra sist och dygnet? Vad spelar det för då? För den som dör så är det Fair enough. Men, ja. du menar... men man vet att om 24 timmar så är det man jag skulle ju önska att jag inte vore för Alltså jag tror inte du menar <laughs> just idag. Är du säker? Det kommer in om det. Det andra det här nu. Det det would, ja, om du brukar sms just nu vore det jättekvipig, eller hur? <laughs> Säger du, har du? Uh, ja, nej, det är ju mer av. Vilken weird... Nej, okej, absolut. Alltså okay. I den här versionen så är inte du förskydd. Nej, tack. Du, du hur det hur pigg fick man ändå... Man, man får det här medlen, alltså, du har 24 timmar kvar. Alltså, jag vet inte exakt hur det... Yeah. För om det skulle vara så så tror jag att jag skulle på alla göra någonting. För den där chocken som man får då skulle nog vara tillräckligt för att mer eller mindre... Vind på något sätt Så att man inte riktigt orkar okay. Men vi kan säga om man, att det är en meteorit ändå... Eller något som verkligen så här Den kommer ut på jorden Och den kommer ah, Det kommer okay, att 24 okay. och en halv timme För den att, att 24 Ja Jag tänker att det aldrig är så exakt 24 timmar Utan att de har Aha, för, för, att, för att ge ja. lite trovärdighet Ja men <laughs> precis Precis <laughs> det är min roll i det här att ge lite mer skogfart <här> ja och sen också för sen för, för, för att det finns en finns en som heter eller det finns en serie som heter Twenty i alla fall så så Twenty Four Thirty för närhet ändå ja något med van Halen album ja men jag skulle kolla på en av säsongerna <här> <här> ja men det är bra det är bra för de alltså de är ju 40 minuter så de får jag, jag, jag, jag, jag kommer över då och kollar på och med dig vad ja, är mina skit <här> <här> <här> vi sitter kollar på oss <här> Det är tråkigt jag alltså, By the way, en grej, du får liksom så här. För de är inte som hans sa precis, de är inte riktigt 24 timmar, för de är reklampausar. Så 24 är egentligen typ såhär... Så Måde in ett av sig nu. Ja, det var <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, alltså, kom, Kommer den här meteoriten ut från jorden? Ja. Eller kom, ja, helt och hållet. Yes, oh. det är kört. Alderaan style. kvar. Yeah. Okej, okay, oh. jag tyckte, annars skulle jag kunna bygga ett monument av mig men det är... Uh, det går alltså inte det finns alltså, om planering. du känner att du vill göra det kan Jo det. men det kommer inte finnas kvar för eventuella liksom, Vessethus mm. i framtiden uh, Det är inte jag som kommer få representera mänsklighet Alltså annars så här, kolla Alltså jag vet men, det, Vad ska du göra för monument för 24 timmar? Liksom? Det kommer att bli en nyfellig. Värt att försöka <laughs> och, va, va, Vad ska du göra? Du... Gå till en hardware store liksom, Köp en borr eller sånt där Och sen en stor sen Så get to work uh. Eller är det bättre? Du, istället för att slösa bort pengar Vilket är inte en grej i det här Nej jag åker dit och, och, och fäll Men vem kommer där att hindra mig liksom <laughs> men anyway. Och om de här, det är det Vad hindrar mig från att ta det då? Nej men jag tänkte mer såhär För att istället för att köpa sten <laughs> Jag köpte inte sten Det sa jag aldrig Nej men du sa att du skulle köpa Jag tror inte att, jag, så, att jag, så jag sa det Skulle sno, ta en stor stenklump Ja Okej du menar att okay, jag tror att du skulle ta med dig Nej men det finns inte ute någonstans Så kan säkert så jag kan gå till någon så och hitta lite så sprängmedel som jag kan spränga en fin sten med också. Eller så typ du skulle, här... skulle nu dö innan de här 24 timmarna <laughs> <laughs> Möjligt? Möjligt. Det är det? I alla fall måste jag bara spränga loss som fast sten. Oskar oss leker med döden det där typ. Ja när jag så här eller bli med med Det <laughs> <laughs> <Kanten är nere. laughs> Den kommer ju ändå. Uh, typ så ja, ja. i hela nämner de som är lite rolig så här story oh, det är ny kom. Oh, sorry. Nu kommer meddelandet. Okej. Okay. <laughs> <laughs> <Seven> jag <laughs> oh. days. Vi har sett alltid det är bra, är bra Jag tror inte det var det är fick fylla nu. Men jag tänker såhär, sista nyhet aktuellt sänder någon liten whatever-grej innan. Jag tror inte de kommer att aktivt anstränga sig och hålla på med. Någon ensam snubbe dog på en round spränga när jag försökte spränga. Nej men jag skulle vilja prova droget ja Lite de, olika de gör Det Det finns en film som är en väldigt dålig film, by the way, som jag har för. Den heter uh, Seeking a Friend for the End of the World. Det är Steve Carell och Keira oh, Knightley. Is with folk. Jag, jag, är det, det är väl dem bara. <laughs> ja, det, jag har fem det var fler som har. Nej, jag tänkte fel. Ah, Men, jag är Peppin med den, för den är döpt efter en av mina favoriter. De, de, de, de har tagit låt, eller titeln från en låt hela. Men um, den är ingen bra. Men jag vet att när alla får reda på det här så blir det helt kaos överallt. Ja. Uh, och han är på någon fest hos några vänner nu. Ja. Nej, inte du. Uh, och då liksom så här. Uh, så här då har de strypt upp så här: här, så här Massa kanäker och grejer, bara då, så här, Who wants heroin och så vidare. För du vet att de kommer dö när som helst jag annan, det skulle Jag skulle kunna göra det. Ja, och ja. till polisstationen och liksom gå loss på. Tror du inte någon annan. Okej, okay, det var det tänket. Jo, ja. jag tror att någon annan har gjort så. Men återigen, ja, men vem ska kan... hindra mig? Nej, jag vet jag skulle så här typ äta sjukt mycket bakelser Och typ äta såhär det godaste jag vet liksom. så här, Bara moffa i mig massa. Jag skulle hålla och ligga asmycket liksom. <laughs> eh, Och sen skulle jag också typ så här Bara röka på I vändan på det här meteoritet Och typ sitta så på någon fin plats Typ med så här utsikten Jag vet inte Så man ser när det här händer Och bara inte invänta Och shit vilket antiklimax om det händer bakom dig då, När, när <laughs> du <lära> ut från <laughs> ut. sitter och röker och äter. <skratt> <Oj, was, skratt> jag ja tar den. Jag tar snällen då jag bara dig. kan jag för dig som kommer hjälpa att spida upp processen igen. Spida upp. ner. Nej men kolla. Nej, men om du vill göra din stor monument till din era med ah. Rushmore du, du bygger om mig bara. Ja, jag tog nog en jävla mil kläck mycket hår och bara klippa lite. det Jag fixar en massa klister och sen massa så <laughs> grus och så sätter jag det på någon av presidenterna så att stort skägg. Basta, och sen så försöker jag. Och då är Linke där, han har ju skägg. Vi har sett inte ut som Linke. Nej, men det kan väl det vet inte. Inte alls faktiskt Han har riktigt benigt ansiktet Och en sån här kroknäsa Det har inte jag Washington kanske? Vem är det? Det finns ju en skäggkast Någon skäggmorbid Vem är det gör där Det är Washington Han bara fan inte you go Och så fick han där mössan Kommer du fixa oss andra också Eller du Lodde för ju sköta själva Sorry det är Varje man får sig själv Jag hinner inte med fyra stycken Jag hur lång tid du skulle ta för Patrik Får reda på det här på gång Han är i Ryssland också de Jaha. skulle inte säga något. Nej, jag bara. Jag såg ju ner med fjorri det där bara några veckor sen. Såg du såg du inte videon? Mm. Ja, den här videon från som var riktad ja. inåt. Stämmer mm. som körde bilen när när ja. <skratt> man såg liksom Kameran var bara fixerad på hans ansikte det är det, det är Och det var det en annan kamera som var framåt Så mm. man såg när meteoriten kom Och samtidigt mm. såg man att hans ansikte mm. lystes upp liksom. Han bara fortsatte att köra Och drog ner solskyddet och <laughs> <funksyra>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> It's motherland Russia Ja, sen har du Valtryck som satte det bil också så så det här var inte så bra Som det jag skulle säga i alla vet inte vad han skulle göra Jag kanske skulle bli Bli vad? Religiös tänkte jag, vi har alltid undrat hur det känns Men men där har du också en grej, för de flesta skulle nog bli det. Ja. Jag försöker, va? Jag försöker. bli det, men gud med nej, nej, sorry, det är fullt. Dagens kö är full. Äta, ligga och rökas. Och du kommer få ligga i alla fall om du har din nabrarsmål. Om det blir klar till Sen har vi frågan hur mycket människor det finns i en ofta som jag kan... Enligt dig så, så, så, så en, det är allting typ så här äh, landet, i landet, så att det är överallt där borta. Vad alltså, sa du? Alltså du tror säkert att du kommer bara... Menar du att Norrsta Couta inte är landet där ja. ja, alltså det finns ju... Ja, vad, ja det finns ju med byggelse. <laughs> käften. <man. laughs> här är Lackland, det är som en Jag ska Vi har en lång grej, men han verkar tro att jag... Jag vet inte, som han i Simpsons har jag den här killen. Alltså <laughs> <laughs> det är typ det jag tror han <laughs> den låter som du fisk efter kommentar efter liksom Nej. ja mm. okej okay. jag var på väg att det är del 2 med okej okay. there we go <laughs> we <too. laughs> Ja då Så jag vet det ja. så att jag har en annan syn så, I, them, så här, i värsta fall på andra sidan om vi kopplar upp dessa frågor så har vi vi klarat oss vi går på en rymdstation eller fucker vi, vi överlever Ja ah, just det ja. så uh, är det ju <laughs> yeah. Det är en jättebra idé Jag har en massa dryga action-muppar På en rymdstation Med en massa filmer på kolla på T.ex. om jag var jag, inte, jag skulle säkert vilja ha Min egen film att kolla på men... Shit alltså, det här skulle kunna bli en ganska bra fall. Alltså om man kopplar bort det här med actionhjältarna och man säger bara att det är en... Några dudes och en dudette På en rymdstation Och sen så krockar meteorit med jorden Alla dör men jorden finns fortfarande kvar Det blir någon sån här Star trek -planet. Och sen ska de åka ner och återbefolka den. <skratt> <skratt> och det sitter en på <skratt> <skratt> jag. Ja, ja, ja, ja, det, det slog mig nu, jag fattar inte vad dramat fanns riktigt. Men, men alltså, det tre, t, tre killar och en kyl. Glöm inte hur dramat kommer, kommer att <skratt> vara. Nej, du får vänta i nio månader, sen är det inte ut. <skratt> ja, ja, jag vet inte hur Um, <laughs> ni kanske frågar det, det, det, det är min okay, tur Asså, ja. Fråga om det är okej först Innan det här teoretiska. är teoretiskt okay? fråga, fråga, fråga mig så inte Den ska jag fråga om det är okej okay? ja, alltså, om, om vi ska allihopa <laughs> Va? Ja, nej <men. laughs> jag, jag kan fråga när hon kommer tillbaka ja. <laughs> sitta, Är det okej? Okay? <laughs> <laughs> oh, <my, laughs> <laughs> uh, ingen press nu Men mänskligheten kommer dö <laughs> <laughs> uh, <men>, alltså, <laughs> alltså, Jag tänker så här. Vad, vad har hänt på jorden som gör att alltså, Det kan vara någon sån här för, kommer det kommer inte finnas så mycket anledning och kredit igen. Att planka Jag alltså. är Alla plankade. planking. Ja, okej. Så slog de samtidigt. det? fucking Nej, jag vet inte. Det är väl någon virus i heck, AIDS kanske. Sådär va. Du är extra, vi det ordet för att jag gjorde Sikt vad tragiskt det skulle vara Det går vara. till alla jag Fattar du hur tragiskt det skulle vara Om hela jorden blev utrotad utf... <går> av, av någon, någon som är turit Sen så måste några återpå som jorden Så visar sig att tjejen där har AIDS <går> Så dör han <går> alltså, Vad kommer man kunna i bästa fall göra Med fyra pers och det finns arbete att göra Fair enough, så. men jag menar till slut kommer det vara massa kusiner Eller syskon som ligger med varandra Kusin, Kusiner, jag tror faktiskt att det, jag... det är spelar om det är laget inte Så det <laughs> finns ingen lager kvar vi har laget <laughs> Jag tror att så länge, kommer... så länge det finns En lucka med tre Människor eller så där emellan Så <laughs> blir det inte inom. Det var sen då, fast det kommer inte vara <laughs> <hoppas> det Va? <laughs> det känns som det. Oh, det är hur, <laughs> I mean, Nej men nej Nej. Sorry. Nej, du jag är inte Jag skulle innan du åkte upp till din station. Det kan bara att vi oss på liksom, det sättet. Men vi tar med någon till då. Kanske det blir bara... jobbigt. Vem då? Ja, men, jag vet inte. Om man ska... <coughs> ja. Nej, det går inte. På. Nej, All right. Så... So, uh... Uh, ja. Nej men alltså Oavsett vad Så alltså, jag tror inte Det behöver vara några fler För att kunna göra det på en bra När det... det här händer Och <skratt> oh, om jag tror Ska älskar den Yes Ja <skratt> uh, oh, vi... hemskt Jag ska inte skoja om det här. Det är lite hemskt Fast och hans Fortfarande Vi pratar om Varför Snarare så alltså, största frågan är Varför ska vi fyra Åka ut Bara Det var du som kom på idén Det var jag som kom på idén Jo det var du som kom på idén ni ska åka till Ryds och ta med ett. Exakt, vad det jag så går på idén. Men alltså um, um, All right, nu uh, har jag tillbaka uh, min röst här. Eh. Äh, jag frågor bara. Det var som faktiskt. Ja. ja, ja. Okej. Okay. Alltså fallet ska öppna befolkas så är det är bättre om det är fler av med Exakt, det vill en, det en, jag säga. En, en bara. Så det inte en. Så det inte problemet alltså sist Det, det tar lite lång tid för mig. Ja, det, det blir en kö liksom. Ja, mm, exakt. <laughs> jag ja. Ja, ja, det andra. blir kul. för ja, ja. Alltså, Fast annars kommer det liksom också så här, stämning är lite på, inte speciellt på topp. Ja, där är, alla där andra. kommer dramat in. Men så länge man har en ordentligt ordnad kö så kommer det inte bli några dramat, för då vet alla sin plats. Liksom. Ja. Men vad händer? Jaha, får, får du liksom en person försöka tills det blir Det Då blir det sexförvaltningen eller sex att här, man gör en institution som heter. Där kommer det att ord i stämningar i stationen Nej, då, du nej Jag, jo. Tror att, jag måste nog uh, röra på det Oj, jätteupptagen Nu känner jag Nya vänner sökes <går> nej, vi, vi måste inte återbefolka jorden än Nej, okej, bra Det alltså, hinner alltså sterilisera mig Och sen typ såhär, skylla på någonting annat Jag tror att det då blir det tryckt ställning. Om det kommer från jag valt mig av alla ni kunde välja. Jag undrar förvalt vem som skulle välja oss fyra för det här för att du menar jag. vi behöver vi ska skicka mina tyglar en text och en grafis en. Jag sysslar med Jag Kan vi gå och sex och sån. Det är sådana som vi skickar det här teamet till Wimbledon för Johan Of course. Här hör vi sitcom. Ja ja men Jag tänker så här. i Armageddon, du söker de folk som inte borrar För upp Vi kan säkert, jag, jag kan måla stationen Du kan ju så bygga grejer på Kan du bygga rymdstationen? Ah. Du kan spela musik samtidigt det kan du, kan du kan köra ja, men det, Alltså det är logiskt det är alltså, jag, jag känner att det här blir Seinfeld Fast Vad ska ni äta då? Men on the moon I think Armageddon precis <laughs> det ska jag ha någon egen liten gingel Det är ni som presenterar så sen kommer jag att bara, är ni? Och så är det någon så här ja så står han Thank you Ja, det här kommer bli här Jag är sugen på idéer nu, när åker vi? Inte idag Jens måste bygga stationen först Okej, bara tips bar, till och med jag vet att på sätt man man bygger inte det här skygge de bygger väldigt mycket i rymden tror jag. Ja, det blir <laughs> Det var det, det problemet annars. Tappade min biljett till. <laughs> ja, de har väl ingen aktiva för mm, Virgin har du kommit dem alltså. <coughs> för att ta ut oss. som är skivet. Vertical. Ja, men det är ju sådana multitask-företag <laughs> <här> <här> Multitask-företag <rymstationer>, och <här> senaste nytt från Avril Lavigne De hade en läsk också Det var ganska god är De, är De är liksom som 90-tals-Redbull ungefär <här> <här> ja, Alltså jag vet inte alltså, Jag tror att det här Om det här händer så har vi en plan Det <här> Det är jättebra uh, då var vi, det var ju roliga frågor. <samt> jag tyckte det var jättebra. Ja, jag tyckte det var bra frågor. De här lärare, en vaktmästare, en taxikampis och rossit. <samt> <samt> <samt> jag älskar att jag är ett koncept. Jag, jag kan inte en typ så här, Rosy och de tre, jag vet inte. <samt> de tre kararna. <samt> de tre... Är... Ni vet att jag kommer gömma så här typ alla rakt där och sen försöka förnya alla dessa ganska håriga och ganska mycket skägg och så. Jag kommer ju börja så här odla min här vågar med. ni förstår det. Ska se, hon håller på med våka med. Berätta mer om Jag tror du vet allt nu. Okay. <laughs> det var inte hon som faktiskt kom på hon ville ha en armé, hon ville ha en iåk. Hon tyckte väl att det var bara att fixa. Ja, men man håller på lite med hjälp Och så händer något <skratt> Man jugglerar <håller på. skratt> <Man är ledare. skratt> ja, Alltså, det så måste jag förstå det här är ingen Björn plus människa plus jag, jag, jag tror att jag tror, jag tror du får ju ta tag i det här, För jag tror att någon aktiv kämpar för att det här ska bli aktuellt alltså. Det tror jag säkert, det finns säkert sådana som jag drar Snack med Red Bull på detta. <skratt> Red Bull presenterar i e Nej, det är inte Ewokar menar jag, nej, fuck that. Jag menar Renostationen <skratt> ja, <ha. skratt> Men tänk om vi kommer ner till <skratt> <en> planeten <skratt> det är bara massa i Ja, <skratt> Som de gillar oss. Fast de kommer gilla mig för jag, har jag, kan, jag kan, citera Columbus här. Eller, jag, jag vet inte precis vad han sa, mm. men han menade i alla fall att, ja, de är svaga. Jag kan lätt bli deras kung när han kommer till västin ungefär Och sen gick det bra. Uh. Ja, det blev det också. Right. Han pratade inte svenska dock. Nej, men, oh. ja. Uh. Han pratade italienska, så jag, jag vet inte. <laughs> Spaniska eller svenska att Jag kan inte prata. Han pratar inte spanska. Nej, men om han gjorde det. Men han gjorde ju inte det. Okej. Okay. Oj, oh, jag kan inte spanska ens. Det är just det han kommer att säga du inte då jobb. Han kommer att västra in där och bara, eh, hey, hola indianos <laughs> <laughs> <laughs> Donde es el ro, äh, man Roy. Uh, uh. Rey. Alltså, jag förlåt, nu avbryter jag, men jag googlade på Can Evox happen? Uh. Och det första jag får upp är Star Wars endor or Holocaust. Skaffa. <laughs> <laughs> alltså, Precis. De är inne på mitt bord. Jag är jättelässen nu. <laughs> Det är Boba Fett som hade jävla dem har Nej, men det I'd like to travel to other systems, meet new kinds of species and kill them. <laughs> uh, ja, läst, um, jag har läst... Just det. Nej, det är inte relevant att ta upp nu så jag skiter i det. tar upp sen, men... Jag har inget. Det är så att du har det. Men ja, så Ewok, Ewok Holocaust. Änder Holocaust. Det är jobbigt. Okay, ja. Okej, alltså... Jag skulle faktiskt bli lite nöjd i varför jag tycker inte om de där små karaktärerna. Det var bra att förra veckan, då har vi snackat väldigt mycket Ewoks. Åh oh, du, jag hade ställt upp med en äh, Fion armé där på den. Evoka armén, den får möta min... Äh, jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt vad det skulle vara för sorts armén, men... Jag fick en vän att börja gråta när vi hjälpte oss att på Overkring the Jedi. Han hade inte sett den förut, men äh, jag har sett den en massa gånger. För han, han försöker påstå att det, men man ser ju faktiskt aldrig någon Ewoks som dör. Jag bara, men ledigvis måste de ju någon, någon där under hela kriget. Ja, men ser visst den är som är där. För, ja. Mm. ja, det gör man just det, just, just det så Jag sa att, jag sa det med min det, men han dum Men även tittade där upp på sig, nej, jag lovar, han är död Alltså, Ja, jag gråter också Ja Märklig soundtrack har, när jag har den här veckan ja. mm. Det är väldigt såhär, contemporary och Soft och <laughs> Väldigt now <laughs> no. All right uh, hur länge Vi har kört någonting, men anyway. nu uh, Ja, oh. fyra minuter Nej. Vad är det? En timme och fyra minuter. Okej, okay, ska vi? Ja, jag tänkte mm. nåmän går fort. Uh, på klubben i, i Fredags. Mm. Körde vi uh, musikquiz. Det var lite roligt. Jag körde tips på någon nåna stug på det. Men i finalen kommer vi ju köra mer standard på jag läser frågor rakt i Jag tänkte säga ska vi? Jag vet nån hemma om man kan, då men uh, ska vi tre göra det och sen spela in när vi gör det? Och sen mm. använder det live. Nej, vad öppnar? Du tycker lysta eller så det? Nej. <laughs> Nej, jag satte kolla på skylten där. <laughs> ja, <därför. fan. laughs> alltså det, om du ser där, det står hälsokost, men jag läste det som hälsokurs. <laughs> <laughs> Inte för att det blir så, men ja. Ah. Nej, jag vet. Uh, <laughs> right. Det har jag till. Det har right. Vi hade en i det Du var där. Jag vet, jag gjorde den. Jag gjorde det. Det var helt okej Tror jag på den. Du var med den. Anyway, finalen kommer kom jag att köra mer som att Läser, jag läser frågor jag grejer och så svarar. Alltså, så då har vi liksom, alltså, quiz på det sättet. Att, så det är svårt att fuska, för jag vet att de är smart. Jag såg då som liksom kollar upp svar och så vidare. Så jag tänker vi kör med oss i Folk får lappar. Uh, vi läser, jag läser frågorna. Jag tänker, om vi gör det till en yes, så vi, kör, vi gör det. Och så spelar vi inne också när vi gör det. Man kan prata lite mer också. Lite så well, yeah, det kan bli lite yeah. Och det här gick liksom inte i morgon. Det här är liksom typ i augusti. Kanske. Oj, oj, så långt? Ja, för det är ju fyra deltävlingar Biljetterna till en koncern Eller, alltså koncern i sig i ju november så att, oj. oj, oj, oj Det är det någonstans ja. eh, då? Nej, det är inte <laughs> ett år Det är typ april nu men. Lite, lite mer än ett halvår Lite mer än ett halvår Det ska vara lite mm. eh, ja Det kommer säkert vara några som undrar Vilka fan vi är Som ska läsa Varför pratar de för? vad <laughs> ja, de tre kan jag inte läsa? <laughs> Varför pratar de spanska? <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är hemen Ja, <laughs> han viftade med en kniv Är inte det där olagligt? Sen säger han de till det, vet du? Ja, det är Ja, men det, ah, det ska kunna bli skoj Det ska kunna göra uh, jag behöver har pushat Danzig kag, ja, kanske jag kan nämna något till det, Bara för att vi spelade in där För nyss så var det en vecka sedan de hörde det här Ja, vill du ta det? Vadå för något? Berätta med Danzig kag Jag kollar på skylten igen, jag <laughs> Eh, uh, tar det du, jag orkar inte <laughs> okay. Nej vi inte det, jag, jag kommer inte Jo jo, när <laughs> <laughs> Jag fiskar igen Och varför, ja precis mm. Ja just det, det är fortfarande att man ska gå omkring och en massa eh, Danstakara runt om i Stockholm Med sin mobil Eller med sin kamera som skandar in på datorn Sen kan man lägga upp dem på Instagram Nej jag tror du måste köra med mobil Okej, okay. det måste du inte alls jag... det jag Okej okay, skitsamma Man jag kan lägga upp det på Instagram Men eh, det är ju mest praktiskt att göra med mobilen Lindo. Nu ska jag göra det i alla fall. Gå omkring och fota affischer där du ser dem i Stockholm. Och sen så lägger de ut dem på Instagram och så hashtaggar de med... Ja, dansdekart 2013 och skäggkasttävling. tävling. vad får man då? En dansdekart biljett. Och? En Justice-DVD. Och? En t-shirt. Random t-shirt. Nej. En gamla jobbt-t-shirt. Äh, det är, det är en skägga Ja, och det, det räcker ju Det är man få en massa er. Trevligt, trevligt Ja, det här kostar säkert flera Det, är säkert, det, det, det hela paketet är säkert på 700 spänn ja. Som vi bara ger bort Coolt, det är, är ju ja. fan galna Ja, det är helt skilt ja. Det är helt, det är helt, helt. jag från vett Har du sett skylten? Ja, jag har sett skylten, jag kollar fortfarande <laughs> på den Fy fan Jävlar, För... Vänd upp skärmen här trycken <laughs> <laughs> Nu jävla blir jag alltså. Jag förstår ja, Okej, okay, eh... coolt Vill du? Yes. Ja, ja, ja. Vi har varit skicka där. Avsnitt 19 mm. Yes, det stannar Yes, och det här har varit med och upp. Erik Jens Rosita Och Oscar som jag Så Tack <laughs> hey, <hey>. oh, av <laughs> <laughs>